Tereza, tagad. Tereza épp épindulóba volt, amikor becsengettünk. Nagyon csinos volt, divatos kalapját jobb szemére húzta. Mulattam magamba, mert eszembe jutott, hogy Bella Tenius ennek a kalapnak olcsó utánzatát viselte tegnap, méghozzá, ahogy George megállapította, hátratolva, ahelyett, hogy a fél szemére húzta volna. – Volna egy-két perce számunkra, mademoiselle? – kérdezte udvariasan poáró. Vagy nagyon is késleltetjük? <gül> – Ó, oh, nem számít – nevetett Tereza. <gül> – Már is elkéstem háromnegyed órát. <gül> Majd legfeljebb egy órát késem. Bevezetett bennünket a nappali szobába. Meglepetésemre dr. Donaldson emelkedett fel az ablaknál álló székből. – Ugye már találkoztam, ső Poiróval, Rex? Marketbazingben találkoztunk, mondta Mereven Donaldson. Hallom, ön azt állította, hogy részeges nagybátyám életrajzát akarja megírni, mondta Tereza. Rex Re angyalom, nem hagynál magunkra minket? Azt hiszem, Tereza, mindenféle szentpontból ajánlatosabb, ha jelen leszek ennél a beszélgetésnél. Tereza dühösen válaszolt. Nem bánom, maradj, ha akarod. Donaldson zavartalanul visszatelepedett az ablaknál álló székbe. Könyvét a székkarfájára tette. Oda sandítottam. A könyv egy hipofízis mirigről szólt. Tereza türelmetlenül nézett poáróra. Nos, járt párvisznél? Mi a helyzet? Vannak bizonyos lehetőségek, madmazel mondta Poiró. Tereza elgondolkodva nézett rá. Azután, mintha egy futó oldal pillantást vetett volna a doktor felé. Azt hiszem, ez számt szánta figyelmeztetésük. De azt hiszem, folytatta poáró, ajánlatosabb lesz később beszámolnom, amikor terveim már kialakulnak. Teréz a halványon elmosolyodott. – Ma, lent voltam Market Bézingben, folytatta barátom, és beszéltem misz – Mondja, április 13-án azaz húsvét hétfőn éjszaka térdelte ön a lépcsőn, miután mindenki aludni tért. Drága monsieur herkről poáró, oda a sajátos kérdés. Miért is tettem volna? Nem az a kérdés, Mademoiselle, hogy miért tette volna, hanem hogy tette-e. Dílis, vont vállat Tereza. Parancsol? Tisztára, Dílis. Szerinted nem, Rex? Doktor Donaldson köhintett. Elnézését kérem, monsieur Poirot, de mire jó ez a kérdés? Megmagyarázom. Valaki a lépcső tetejénél megfelelő magasságban egy szöget vert be a szegélylécbe. A szöget bekenték fémmázzal, hogy ne üssön el a szegélyléctől. – Ez valami újfajta boszorkályság? – tudakolta Tereza. – Nem, madmazel, annál sokkal egyszerűbb. Másnap kedden este valaki zsinort vagy fonalat erősített a szökhöz, a másik oldalon a korláthoz. Aranda kisasszony pedig, amikor kijött a szobájából, belebotlott a zsinórba, és lezuhant a lépcsőn. – Bob labdáján botlott meg – mondta Tereza. – Nem azon madmazel. A beálló csendet Donaldson nyugodt, kimért hangja törte meg. – Miféle bizonyítéka tudja ezt az állítását alátámasztani? – Bizonyíték a szög. – Bizonyíték a Randal kisasszony levele. Végül pedig bizonyíték az, amit mi látott. Szóval szerinte én voltam az, mi? csattant fel Tereza. Hazudik, semmi közöm nem volt az egészhez. Tehát másokból térdepelt a lépcsőn, Semmi Semmiféle okból nem térdeltem a lépcsőn. Ott se voltam. Ki se léptem a szobámból, attól fogva, hogy felmentem lefeküdni. Miss Lapson felismerte. Biztosan Bell Laténius volt az, vagy valamelyik csaléd. Mislavson felismerte a kegyet köntösét és a meltűjét. Miféle melltűt? A az ön monogramja látható. Tagadja, hogy kegyedet látta. Birtokában van önnek az említett meltű. Valószínűleg. Megmutassam. Ha volna olyan szíves, madmazel. Tereza kiment. Kényelmetlen csönd támadt. Dr. Donaldson körülbelül olyan pillantást vetett Poáróra, ahogyan egy kísérleti állatot szemlélne a laboratóriumban. Tereza visszajött. Tessék, valósággal odahajította Poáró elé a melltük. Jókor a kerekfémlapp volt rajta, T.A. monogrammal. El kellett ismernem. Ezt csak ugyan megláthattam, Miss a tükörbe. Már nem igen hordom, mondta Tereza. London tele van vele. Minden pincérnő ilyet visel. Amikor kegyed vette, drága volt? Ó, igen, akkor még igen elegánsnak számított. Mikor volt ez? Talán karácsonykor. Kölcsön adta valakinek a tűt? Dehogy! Magával vitte zöldlom villába? Talán, lehetséges. Igen, már emlékszem. Letette valahol? Nem. A zöld pulóveremen volt, és azt vettem fel minden nap. Éjszaka hol volt a tű? Rajta maradt a pulóverem. És a pulóver? A csudába, hát egy széken, a szobámban. Nem lehetséges, hogy valaki levette a tűt, és másnap visszatette? Egészen bizonyos vagyok benne, hogy semmi ilyesmi nem történt. Nagyon kedves ötlet, hogy valaki gyanúba akar keverni, de nem hiszem, hogy így volna. Poáró a homlokát ráncolta. Azután felállt, gondosan kabátja hajtókájára tűzte a tűt és a tükör elé lépett. Hátrált, hogy távolabbról is lássa a hatást, aztán felmordult. Én ostoba! Hát persze! Visszadta a tűt Terezának és mélyen meghajolt. Tökéletesen igaza van, madmazel. A tű nem került illetéktelen kézbe. Oktalan voltam. Szeretem a szerénységét, mondta Tereza. Van még valami kérdése? Most már igazán mennem kell. Hm, semmi olyasmi, ami nem érne rá később. Tereza az ajtó felé indult. Poáron nyugodt hangon folytatta. É, igaz. Itt van a kihantolás kérdése. M Mit beszél? torpant meg Tereza. Lehetséges, hogy Emili Aranda a kisasszony holtestét kihantolják. Tereza mozdulatlanul át. Kezét összekulcsoltak. – Ez a maga műve? – kérdezte folytott dűvel. – A család felhatalmazása nélkül nem tehetik meg. – De igen, madmazel, a belügyminisztérium elrendeli. – Uramisten! – sóhajtott föl Tereza. Sarkon fordult idegesen járkált fel a lászobába. – Igazán nem látom semmi okát, hogy ennyire felizgasd magad, Tessa! – mondta nyugodtan Donaldson. A gondolat nyilván nem kellemes, de... A lány félbe szakította. Ne beszélsz a Rex! Zavarja ez a lehetőség, Mademoiselle? Kérdezte Poáró. Hát hogy ne zavarna? Micsoda ízléstelenség! Szegény, öreg Emily néni! Mi az ördögnek kellene kihantolni? Feltételezem, szólt Donaldson, hogy két merült fel a halálok át illetően. pillantást vetett poáróra. Bevallom, meglep. Szerintem nem férhet hozzá kétség, hogy Arandel kisasszony természetes halállal halt meg. Régi betegségéből kifolyólag. Monsieur Poirot, igaz ez? Fordult barátomhoz Tereza. Igaz, madmazel, de az eféle eljárás elkerülhető. Akkor kerülje el! Hangját csak nem suttogóra fogta, de így is kényszerítő volt, szinte fenyegető. Kerülje el minden áron! Ez az utasításom, madmázzel? kérdezte mereven Poáró. Ez az utasításom. De tesz, sza? szólt közben Donáldzom. Tereza megpördült és rákiáltott jegyesére. Hagas! Az én nagynéném volt, nem? Miért kell megbolygatni a nagynénémet? Hogy minden újság, minden plegykaróvat a tele legyen vele? most Poáróra támadt. Akadályozza meg! Szabad kezet adok magának! Csináljon, amit akar, de akadályozza meg! Megteszem, amit tudok, hajolt meg Poirot. Arribuár, mademoiselle. ár doktor.